Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Silahkan menghafal semua yang kita baca kemarin semua ya Baik. Taib Dakiahana Muhammad Ma huwa tanwin Luwatan wastilahan أبيت التنوين ما هو التنوين؟ قبل أن تنظر إلى الكتاب التصويت التنوين لغة التصويت نعم أو بالاستيلاء نون ساكنة تتبع آخر اتبعوا اخر الاسم لفظا وต่างوا ركوه خطا للاستغناء عنها بتكرار الشكله عند tanpa melihat ke buku tanpa baca والله انا مره ما هو التنوين لغتان at tanwinu fil logah at taswi itu at taswi itu bukan at taswi itu at taswi itu at taswit nun nunun sakinatun tatba'u akhir al ismi lafdan wa tufariquhu khattan lil istighna'i anha Betekarar ish, şekle ti, ganda bil qalami. Coba terangkan apa maksudnya. Abahnya tunun sakinatun. nun sakin, yang mengikuti akhir isim secara lafaz akan tetapi berbeda dengan penulisannya. Kenapa? Karena mencukupkan kita dengan mencukupkan kita dengan harakat yang didobel, ya, double, baik itu ataupun kesorotain ataupun apa? Uh, pathatain, tuh ibasun. Contohnya bagaimana itu nunun sakina? Coba contohnya. Contohnya tanwin. Muhammadun, Muhammadun. Jadi setelah huruf dal ada nun mati. Kedengarannya begitu ya? Muhammadun, mim, ha, mim, dal. Seteru dal apa? Ada nun, ya. Muhammadun itu pada laphatnya bunyinya keringar -kering seperti itu. Tapi ketika ditulis ternyata ada nunnya. Kenapa? Tidak perlu tulis nun karena mencukupkan kita dengan adanya Harakatain di situ. Maksudnya dua dom, dommah. Muhammadun didobel dommahnya, ya. Kan? Wigand pun pada kalimat Rauh Muhammadan, Muhammadan cukupkan dengan dua pat kata itu Maratubi Muhammadin. Sebar rudal ada nun mati, tapi ya ketika ditulis mencukupkan kita dengan adanya keseratain di situ. Toib, asentum. Kemudian tanda isim yang ketiga, yang pertama apa dulu? Mahana, abah ibadah, tak sebutkan tentang isim bil khafdi, yang kedua wat tanwin, kemudian yang ketiga wat duhul alif walam, alif lam apa di sini diinginkan di sini? Alif lam semasa, kemarin tak masuk. Alkamaru, alif lam Al apa di sini? Ha? Alif lam yang bermakna apa? Alif lam apa namanya? Alif lam bukan. Kamari samsia maksudnya. Maksudnya alif lam di sini baik itu alif lam kamari atau samsia tapi al di sini yang mendatangkan ma'ana ta'rif menjadikan kalimat itu menjadi ma'rifah nantinya. Jadi bukan bukan uh, asliyah. Bukan as bukan alif lam asli tapi alif lam yang didatangkan untuk menjadikan kalimat itu menjadi ma'rifahati. Upama rajulun laki-laki. Jadi kita katakan ja'a ar Rajul, telah datang laki-laki itu yang kita kenal. Antar saya dengan antum tahu laki-laki siapa yang datang. Ya. 6. Uh, Al-masjid, masjidun, al-masjidu. Kaidah Muhammadil masjid, bil masjid, masjid yang ma'ruf bagi kita. Ya, ketika kita bincang-bincang mana tadi Abu Sufyan di masjid. Tentu pikiran kita bukan ke masjid raya sana, masjid yang memang dalam pikiran kita di kita sini. Ya you toh? Know? Atau bukan ye? Naam. Di masjid yang makruf antara Anda dengan si apa saya dengan lawan bicara saya. Naam. Jadi alif lam maksud sini alif lam ta'rifiyah ta ya. Jadi bukan Alif lam asliya <coughs> Seperti iltaqa 6 Qala <coughs> rahimahullahu ta'ala Baik. <coughs> uh, kemudian tanda yang keempat Kita sudah baca juga ini penjelasannya kemarin ya. Apa tanda yang keempat? Tanda isim yang keempat Saya sudah al-hafdu, kemudian tanwin, kemudian apa lagi alif lam, kemudian yang keempat apa tanda tanda isim yang keempat a ha? min minu ilawan walah apa namanya itu huruful hafdi, dahulu harfi min hurufil hafdi, Maksudnya masuknya satu kalimat, masuknya huruf jar kepada satu ka kata. Jika ya, ketika ada huruf jar di depan setelahnya ada kata kalimat isim berarti apa? Itu isim itu. Ya seperti dhahabtu minal baiti. Minal baiti. Hilal madrasati. Berarti bisa dipastikan bahwasanya al bait di situ adalah isim. Kenapa? Ada huruf jar tambah ada alif, alif lam. Baik. huruf jar di antaranya min ya mananya apa maknanya min makna min di sini memiliki warna banyak ditanya al tidak ya al ibtida nah qala ya. rahimahullahu taala wa min hurufil khafzi huruful qasami dan di antara bagian daripada huruf jar itu huruf kasam Huruf sum, sumpah. حروف الحفضي, حروف Dan dari huruf al-hafdi, huruf al-qasmi. huruf jar itu adalah huruf kasam. Huruf yang dipakai untuk bersumpah. Wahia salah satu ahrofin. Wahia salah satu ah Dan huruf kasam itu dipakai sumpah ada tiga. Al-aawalu al-wau. Yang pertama huruf wau. Wahia latadu huruil al-ismi dzahir. Wau ini dia tidak masuk kecuali isim zahir artinya tidak dijumpai waw ini masuk kepada isim dhamir seingat dari katakan wa ana bahwasanya wa ya, tak boleh kalau diinginkan sum sumpah jadi tidak boleh apa masuk kepada isim dhamir jadi waw ini hanya masuk kepada isim zahir la tadkhulu illa alal ismi adhahir dia tidak masuk kecuali kepada isim zahir kecuali Kecuali dari apa keluar dari pengecah apa ini kalimat isim dohir isim domir berarti tidak dijumpai huruf waw dipakai sumpah pada gandengan dengan huruf apa isim do domir dia hanya masuk kepada isim dohir seperti nahu wallahi wa wallahi demi Allah dan nahu contoh yang lain watturi demi bukit tur wakitabim mastur ini semua apa huruf sum? sumpah jadi watturi At-turi di sini at Dia dikesrah Dijar ya. Apa yang menjar? Huruf waw Huruf apa itu waw? Huruf Kasam, kasam itu Bagian daripada huruf jar Makanya dikesrah Watturi Wa kitabin Mungkin pula Wa kitabin Wa kitabin masturin dan pun masturin dia sifatnya kitabin ya natnya jadi wa kitabin waunya waw sumpah lagi makanya kitabin dijar di kasrah wa contoh lagi wattini wazaituni dimbuat tin dimbuat buah zaitun wa turisini wa turi yakni semua dia apa di kasrah karena ada huruf Kasam dan huruf kasam huruf sumpah bagian daripada huruf jar. Namp, jelas ya. Wasihni yang kedua. Namp, wasihni yang kedua albau. Adapun kalau kita mau mengira tadi kita waturi. Antum katakan albau waulka kasam namanya wawunya waw waw qasah waw qasam ma berarti wa qasam waw sum sumpah al waw harfu qasamin ya wa hiya min hurufil jarr ya atau boleh antum katakan al waw waw qasamin wa itu saja al waw harfu qasamin wa jarrin huruf sumpah dan huruf jar gitu itu saja antum saja <coughs> ngerapnya haam at-turi isim majrur isim yang dijar ay majrur bil waw bil wawi ismun majrur bil wawi ini adalah isim yang dijar ya yeah. jangan <coughs> huruf waw orang at-jari al kasratu adh-dhairu ala akhirih wal jar majrur mutaaliqani bi fi'lin mahdhubin taqdiru uqsimu atau ahlibu gitu Karena selalu jar majrur ada apa kebanyakannya ada mutaliknya terkait dengan fiil ataupun kadang sebagian kalimat yang beramal amalan fiil takdirnya ka'in atau mustaqim ini sim fiil ya beramal seperti amalan fiil sehingga dikatakan umpama zaidun fid dari naam inga jar majrur mutaalliqun bi di khabar al rahimahullah Wa yang kedua al ba'u wala tahtassu bi lafdin dan ini huruf ba ini dia tidak khusus pada lafaz tertentu maksudnya ini ba bisa masuk kepada isim zahir kalimat-kalimat zahir bisa pula masuk kepada isim Zomir. itu maksudnya la tahtassu bi lafdin duna lafdin Bah huruf Bahurubai ini bisa dipakai sumpah dengan lavat apa saja, baik itu isim zahir ataupun isim do, domir. Ya, baltadhulul al isim zahir. Bahkan hurubai ini masuk kepada isim zahir. Nahu billahi demi Allah laajetahidanna. Aku benar-benar akan bersungguh-sungguh. Waalad domiri. Bahkan juga huruf ba ini maksud kepada isim dhamir nahu bika ya demi engkau aku akan memukul benar-benar akan memukulnya al-kasul orang yang malas bika la adriban al-kasula kalau bika ya Allah boleh bapa ya bika ada pun bika dengan engkau ya Tidak boleh kita bersumpah dengan makhluk cuma halafa -hal bi lillahi pakar as ashar bika ya Allah umpamanya dengan demi ya Allah benar-benar aku akan pukul kasih adab orang-orang yang mah, malas umpamanya ya bika la udriban tapi bika maksudnya orang kita bersumpah dengan seseorang Tidak boleh ya saya sini bika demi engkau ya bika ini hanya sekedar contoh rupanya sekedar contoh tapi kita harus berhati-hati Siapa yang dia maksudkan bika? Kamu manusia atau makhluk ini bahaya jangan. Nam, tapi bika mungkinnya kau ya Allah. Ya, nam. Wahsul itu paham ini, hwan ini. Dipahami ini bahasanya masuk kepada apa? Isim, duahir dan juga masuk kepada isim, isim Dhamir. Billahi laajatahidanna wa ala duamir bika laadriban laadribannaa al kasula ya enam wa salithu at yang ketiga yang ketiga dari huruf qasam yang bagian daripada rubjar at ta wala tadkhulu illa ala lafdil jalalah huruf Huru ta ini dia cuma masuk kepada isim ataupun lafaz jalal la, -la jalal allah seperti wa tallahi la asnamakum Tallahi, tidak boleh kita katakan takah, tidak boleh kita katakan ya watalka abah, tidak boleh, ya enam tidak boleh kita katakan watalka abati, umpamanya. Nah jadi tanya tallahi laa kidden watallahi laa laa kidden asnamakum. Jadi syaitnya tallahi, ta tallahi, tallahi bukan tallahi. Tallohi diipat lagi apa tebal ya? Tallohi enam. Nanti lapan jalan itu ditipis kalau di kasar sebelumnya. Bismillah. Buka, bukan Bismillah. tapi Bismillah. Adapun kalau di domma diipat ha seperti di sini tallohi bukan tallohi, tapi tallohi enam. Tapi kalau di kasar sebelumnya baru ditipis. Billahi ya enam. Tayhon Jelas ya? Naam. Salawat tapi bi hada. Subhanakallah wa